Saya bagi situasi. Tanda. Soalan suami yang dah ada isteri lah, suami. Dia pergi mahkamah. Dia isi orang permohonan poligami. Kemudian ah oh, perempuan dia bunyi ahim lah, Datuk. <laughs> Dan biar hakim mengesahkan membenarkan poligami suami ni Tahu kat isteri isteri tak rela dimadukan. Jadi soalan dah adakah berdosa isteri ni tak rela dimadukan tu? <t Belle> <tide> Susah-susah nak. jawab susah orang perempuan dah. Isteri saya apa ada juga. <tide> <tide> <tide> Yang pertama ialah saya nak sebut beberapa perkara pertama memang Orang perempuan ni, siapa saja sahaja lah, ustazah besar ke, ustazah kecil ke, payahlah ada orang yang suka suami dia menikah satu lagi. Tapi itu tidaklah menggambarkan dia tidak reda dengan hukum Tuhan tu. Dia cuma tak happy benda tu berlaku pada diri dia, kadang kala disebabkan faktor-faktor sampingan. Orang setempat di tempat mereka tu, kawan-kawan dia duduk tanya pula, suami hang nikah lain kah? Tapi kalau dia duduk di Afrika, sebahagian negara Afrika, yang suami kalau tak kahwin lebih daripada satu leceh, dia akan tanya, abang bila nak nikah lagi? Kerana kadang-kadang disebabkan faktor semasa. Hatta isteri Nabi SAW pun, tak bila tengok ada Nabi, umpamanya riwayat, apabila Nabi berkahwin dengan Juwairah bintah Haris, asyah ah dia rasa cemburu, apabila tengok Juwairah cantik dan sebagainya. Kemudian berdiri di depan pintu Nabi dan kemudian Nabi tawarkan dia wanita. Cumanya ada beberapa halam hal masalah. Pertama, dia tak setuju tu hal dia. Tapi dia tak boleh bantah benda ni halal untuk suami dia. Selagi mana suami dia tidak melakukan perkara yang haram dengan artinya telah tak adil kepada dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok hadis ni di dalam Sahih Bukhari lima kali Imam Bukhari sebut. Imam Muslim saya tak ingat lebih kurang empat kali mengulangi hadis yang sama dengan makna yang hampir sama. Yaitu Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata لا tas'alul maraatu talaqa ukhtiha litastafriqa safhataha فَإِنَّ لَهَا مَا كُدِّرَ لَهَا Jangan wanita meminta talak supaya suami dia tu talak saudara perempuan dia maksudnya talak ni maksud talak madu dia lah jangan dia minta supaya talak madu dia dalam riwayat dalam Bukhari juga لَا يَحِلُّ لِمْرَاتِينَ أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ أُخْتِحَا jangan wanita minta talak untuk supaya mentalakkan madu dia لِتَسْتَفْرِقَ safhataha supaya untuk dia ambil semua bolot kat dia fa'inna laha ma'kuddira laha kata Nabi kerana bagi dia apa yang Allah takdir untuk dia dia akan dapat banyak mana kadang-kadang dia sangka bila suami kahwin satu lagi dia rasa bahawasanya mungkin suami itu tak sayang kat dia mungkin suami itu akan lebih appreciate dan sayang pada dia dan dia kadang-kadang dia sangka mungkin rezeki dah tak ada dah, dah, dah, dah kena bahagi dua rezeki dia tetap rezeki dia. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Cuma haram dia meminta supaya suami dia mentalakkan madu dia. Satu. Yang kedua ialah kahwin ni suami dia kahwin tak semesti menjadi rukun nikah ni dia kena bagi tahu kepada isteri dan pun satu. Kalau sekiranya melalaikan jika tak bagi tahu tu menyebabkan berlaku ketidakadilan. Kalau berlaku, tak berlaku ketidakadilan, tak ada masalah. Misalnya, yang kedua tu tak tak minta hak apa. Dia hanya minta hak untuk bermalam saja dan dia tak ambil pun hak yang banyak. Isteri dia, yang pertama. Dia tak bagi tahu. Tidak menyebabkan, tidak menyebabkan perkahwinan tak sah ataupun suami dia berdosa. Bahkan, Dutur Yusuf Al-Qardawi, dia menyatakan, kalau itulah dapat mengubat hati yang pertama, supaya tidak merasa sedih, maka itu adalah lebih baik dalam sebahagian keadaan nah. yang ketiga kalaulah isteri dia tahu dan isteri dia cannot accept ni poligami ni dia hari-hari tension tidur tak lena makan tak lalu buat kerja apa tak boleh dia tak boleh hidup dah dengan suami dia dia tak boleh nak taat daripada suami dia kerana keadaan itu dia tak terbayang bahawasanya satu hari dia akan bermadu dengan orang lain dia tak boleh accept dia meminta untuk suami dia menceraikan dia. Kononya saya bukan kata suruh. Saya, bolehkah dia minta cerai dalam keadaan itu? Dia boleh propose lah untuk minta cerai. Kerana apabila isteri Sabit bin Qais, dalam hadis yang diruayatkan oleh al-imamul Bukhari, datang kepada Nabi SAW dan menyatakan, Ya Rasulullah, Sabit bin Qais, Ma atibu fi dinin wala kufra fil Islam. Wahai Rasulullah Sabit bin Qais Aku tak petikai agama dia dan akhlak dia Tapi aku bencikan kufur di dalam Islam Maksudnya aku bencikan untuk tidak taat kepada suami Buat benda yang macam jahiliyah. Nabi kata Ataruddin alaihi hadiqatahu Adakah kau nak bagi balik kebun dia? Maksudnya dulu masa kahwin, mahar dia tu kebun. Mau kau bagi balik kebun dia? Dia kata, "Na'am." Nabi panggil Sabit bin Qais. Nabi kata, "Aqbilil hadiqataka wa talliqha dan ambil balik kebunmu dan talaklah dia dengan kata talak." Yang ni dia panggil khuluq ataupun tebus talak bagi balik dia punya mahar dia. Untuk dia menentuk talak. Sepatutnya proses ni dimudahkan. Apabila <coughs> perempuan terutama ada surat doktor dia tertekan ke apa. Hakim mahkamah syariah ni dia tak boleh panjang-panjang uh, sangat. Dia kena cerdik. Bila ada masalah macam ni, benda yang nak proceed cepat. Dia proceedkan supaya tak ramai orang depression dan seumpamanya.